Развити и недоразвити Беседу от учителя Държана пред Общия окултен клас на 22 марта 1933 г. в София Ще прочита 12 глава от Матей от 20 до 30 стих 6 глава от Йоан от 1 до 10 стих и четвърта глава от Марк, от 10 до 20 стих. Пълната Божия любов, мъдрост и истина носят вечния живот. Често се говори за старо и ново, за стари и нови неща. Старо е това, което е отживяло времето си. Ново е това, което носи живот. Той идва сега. Бог се изявява чрез новото. И доколкото схващате проявите на Божественото в вас, до толкова се ползвате от новото. Много неща виждате отвън, но ако не ги разбирате, Нищо не ви ползват. Външният свят е обширен, просторен, никой не може да го използва. Следователно, може да се ползвате само от човешкия свят, т.е. от света, в който човек се движи. Стремете се към новото, към онова, което внася подтик в човека. Малкото количество въздух и храна, които човек приема, внасят подтик в него. Колкото и да е малка една мисъл, колкото и да е малко дадено чувство, приеми ги с радост. Те подтикват душата ти напред. Сега вие искате да знаете каква ще бъде новата духовна година. Това зависи от вас. През тази година повече работете, по-малко говорете. Ако вие сте добри, и годината ще бъде добра. Ако сте разумни, годината ще бъде добра. Когато човек е здрав и нуждите му са задоволени, годината е добра. Изобщо добра година... Зададен човек е тази, която задоволява нуждите му и премахва всички препятствия от неговия път. Щом се натъква на нещастия, страдания и недоимък, годината не е добра. Днес ви очаквахте хубаво време, топъл слънчев ден, чисто и ясно небе, а излезе нещо неочаквано, сняг и ступ. На какво се дължи тази промяна? На състоянията на хората. Егоизмът е взел надмощие в цяла Европа, в целия културен свят. Днес всеки мисли само за себе си. Жестокостта и куравосърдечето са взели връх. Затова времето е снежно и студено. Сегашният студ се противи на злото и изпира неговото развитие. Ако през зимата е топло, не е добре за храната. Тази година ще приспи змиите, но не и вълците. Змията представлява злото в умствения свят, затова там ще го приспят. Може ли болният да мисли зло? Животът му е накосън. Как може да мисли за кражба, за убийство? Болестта в човека е студът, който го кара да мисли само за себе си. Значи в болния змията спи и не върши зло. Итай. Случат ли си изненади, болести, нещастия с вас? Трябва да знаете Причините за тях. Някога и аз съжалявам, че ви говоря. Защо? Защото слово, Словото пада на пътя и птиците го изкълвяват. Някога пада между храстите и се заглушава. Трябва ли човек да съжалява? Някога, без да иска, съжалява. Имате едно дете, радвате му се, обичате го, грижите се за него. Като порасне, пращате го на училище, но то не учи както трябва. Като родители вие страдате и започвате да съжалявате за грижите, които полагате за него. Какво трябва да направите? Оставете го на грижите на друг човек, който не е толкова привързан към него. Ще кажете, че ви е мъчно да се разделите с детето си. Мага да ви нищо не помага. Колкото и да му говорите да учи, да има добро поведение, то не слуша, то си знае своето. Какво ще направиш? Как ще му помогнеш? Каквото става с детето, това става и вътре в човека. Искаш да учиш, но нещо те отклонява от желанието ти. Обещаваш пред себе си, че тази година ще работиш и учиш по-добре, но пак не можеш да изпълниш обещанието си. Правиш това, което не искаш. Апостол Павел казва Върша това, което не искам. Искаш да кажеш една добра дума, но езикът ти се подхлъзне и излезе друго нещо от Чуди се после, ти ли не разбираш хората или те не, не те разбират. Истината е там, че не те разбират, но и ти не ги разбираш. Страшно е, че и вие не разбирате Бог. Вие не разбирате какво мисли и желая Той и не изпълнявате Неговата воля. Бог иска да използвате всички благоприятни условия, които вие е дал на физическия свят, на духовния свят и в умствения свят. Бог мисли едно, вие друго. И в край на краищата казвате. Нали Бог е всесилен да оправи всичко? Значи, вие да грешите, а Бог да изправе грешките ви, без да носите някаква отговорност. Синът ще прави дългове, ще греши, а бащата да плаща. Ако бащата не иска да плаща дълговете на сина си, последният казва. Защо баща ми не отвори сията си? Трябва ли да бъде скъперник? Как ще докажи любовта си към мен? Син, който разсъждава така, е на крив път. Коя е причината за неуспеха на хората? Какво им пречи да успяват? Бащата не иска да плати дълговете на сина си, защото вижда, че парите му не отиват на място. Някога и храната, и мислите, и чувствата не отиват на мястото си. Това се дължи на неразбирането на живота. Неразбирането има отношение към лошите външни и вътрешни условия. Вървиш по спане се и паднеш. Веднага скочиш и стърсиш дрегата си и продължаваш своя път. Това падане не е опасно. Значи, условията ти са добри. Качваш се на планината и падаш от висок планински връх. Това падане е опасно. Може да коства живота ти. Ето едно лошо условие. Първото падане е разбрано, а второто неразбрано. Е Понеже по една случайност си останал жив, ти се питаш защо си паднал толкова лошо. Каквото и да ти говорят, казваш, не разбирам защо трябваше да падна. На пътя е опасно. И да паднеш тук, пак ще станеш. На планинския връх е много по-опасно. Ако паднеш от върха, няма да станеш. От тук не се позволява никакво падане. Не съм ли свободен? Нямам ли право? Тук не става въпрос за падане и за свобода. Паднеш ли отвърха, няма да станеш. Ами ако имам парашут, това е друг въпрос. Щом имаш парашут, ще слезе с него без да се удариш. Ако нямаш парашут, ще паднеш от високо и си загубен. Каквито и обяснения да ви се дават, те не могат да внесат в човека вътрешен подтик. Защо? Защото вашите мисли и желания не са съгласни с Божествените. Няма защо и аз да се занимавам с вашия вътрешен живот. Той е едно вътрешно течение, един определен път, по който вие се движите. Това не е лошо. Нека всеки да се движи по своя определен път, но да внимава да не се отклони. Има възможност всеки човек да се отклони. Като знаете това, изучавайте законите за отклоняването. Капитанът на кораба следи със свой инструмент да не попадне параходът в някое морско течение и да се отклони. Най-малкото отклонение води към катастрофа. На същото основание всеки човек трябва да следва своя определен път. Отклони ли се? Катастрофа го очаква. Ако параходът не може да върви през някой през който път иска, колко повече човек няма право да се отклонява от правия път. Пърходът пътува от едно пристанище до друго по строго определен път. Влезе ли в чуждо пристанище, нито своята стока ще стува и нито чужда може да вземе. И човек пътува от едно пристанище до друго по строго начертан път. И тъй, истинският живот се заключава в пътя, който Бог е предначертал на човек. Под Бог разбирам единственият, който всякога ни мисли доброто. Всякога ни обича, всякога ни пази и освобождава от мъчмотиите. Към Него всякога можем да апелираме, Той всякога ни приема. Неговото съзнание е пълно смисъл за всички живи същества. Той е вечен живот, вечно движение. Ако някой Бог мълчи и не отговаря на нашите молитви, причината за това е в нас. Ако чистия въздух не влиза в дробовете ви, причината за това сте вие. Затвори сте в стаята си, а искаш да дишаш чист въздух. Това е невъзможно. Отвори прозорците си, излез навън да дишаш чиз въздух. Йогите затварят устата и носа си, за да не дишат въздух. Те правят упражнения. Трябва ли и ти като тях да запушаш устата си и носа си, за да не дишаш чиз, чиз въздух? Ще дишаш нито много бавно, нито много бързо. Дишането у всеки човек е различно. То се определя от степента на неговото развитие. Болният обикновенно диша бързо. Животните също дишат бързо. Здравия човек диша плавно, спокойно, в зависимост от своето развитие. Това наричаме нормално дишане. Дойдеш ли до това дишане, ти ще придобиеш сили, Умът, сърцето и волята ти ще бъдат в пълно съгласие. Тогава ти ще бъдеш свободен човек. Казвам, без въздух няма живот. Малко въздух ще приемеш, но с него заедно ще се домогнеш до скрития живот във въздуха. Ако не възприемеш този живот правилно, ще бъдеш далеч от живота. Скрития живот във въздуха е връзка между Бога и човешката душа. Човек диша и издиша, без да знае защо. Зная, че трябва да диша, но защо не знае. Ученият казва, че чрез дишането в кръвта се внася кислород и така тя се пречиства. Това е вярно, обаче като диша човек, в подсъзнанието и свръхсъзнанието му се извършват и други процеси. Ако кръвта ти се е пречистила, ти си придобил нещо. Но ако дишаш и мислите, чувствата и желанията ти не се пречистят, не си дишал правилно. Като знаеш това, пази се да не попаднеш в крайност да се оплашиш. За невежиете по-добре да не знае подробностите на нещата. Аз говоря на онези, които искат да учат да прилагат знанието си. Дишайте съзнателно, за да, те, за да се ползвате от въздуха, който сте приели. Само така става правилно обмяна между енергиите на човешкия организъм. Правилно дишане подразбира прав мисъл. Тя води човека към истинското положително знание. Той започва да различава на какво се дължат приятните и неприятните чувства, както и правите и кривите мисли. Той знае че с физическото си тяло възприема външните усещани, а с духовното си тяло възприема чувствата и ги дели на приятни и неприятни. Сумственото си тяло възприема правите и криви мисли. Следователно, човек има представа за трите тела физическо, духовно и умствено. В човека работят главно физическото и духовното тяло като полюси. Обаче той има и четвърто тяло, наречено причинно. Какво означава добрия живот? Да живееш добре, това значи да става правилна обмяна между силите на физическото и на духовното тяло. Това подразбира Хармония между мислите и чувствата на човек. За да не се спъваш, да не изпаднеш в дисхармонични състояния, никога не казвай, че този или онзи човек не ти е симпатичен. Че някой не ти е симпатичен. Остави това на страна. Какво ще направиш, ако сложат пред тебе ядене, което изисква много дърчене? Ще го оставя на страна. По същия начин остави на страна всяка мисъл и чувство, които нарушават хармонията на твоя живот. Яш лесно смилаема храна. Че не обичаш някого, това е твърда, мъчно смилаема храна, която ще оставиш на страна. Никой не ме обича. И това е твърда храна. Служи на страна и повече не се занимава и с нея. Въпросът, защо не обичаш някого и защо не те обичат, е за свети и мъдреци. Когато станеш мъдрец, тогава ще го разрешиш. Защо Бог не му е заповядал да ме обича? Ако му заповяда, ще те обича, но Бог не иска да се налага на никого. Освен това, човек върши неща противоположни на тези, които му се налагат. Сега аз разглеждам въпросите от човешка страна. От божествено гледище не е така. Ако някой не те обича, това е за твое добро. Какво ще стане с теб, ако те обикне лош човек? Той ще ти причини зло. За предпочитане е лош човек да те мрази, отколкото да те обича. Ако те обича, той ще ти дава пари ще ти направи къща, но с това ще изопъчи съзнанието ти. Ще развали твоя живот. Защо ти е такава любов? Такава е любовта на недоразвития човек. Така аз го наричам. Аз наричам лошите хора недоразвити, защото не искам да си служа с отрицателната дума лош. Думата недоразвити е една от най-меките думи. Следователно, не очаквай любов от недоразвит човек. И обратно, който обича е развит човек. То е добър, за отличие от недоразвитие. Ако развитие не те обича, ще ти причини зло. Ако недоразвитие не те обича, ще ти причини добро. и обратно. Ако развитие те обича, ще ти направи голямо добро. Ако недоразвитие те обича, ще ти причини зло. Значи има хора, които непременно трябва да те обича. Кои са те? Развитите. Да обичам ли? Ако си от развитите, ще обичаш. Ако си от недоразвитите, ще мразиш. От кои сме ние? На този въпрос не отговарям. Аз давам само обяснения, без да определям кой от кои хора е. Когато някой не те обича, ще знаеш към кои хора принадлежи. Ако е недоразвит, благодари, че не те обича. Ако е развит, очаквай да те обича. Бог ще ти проговори чрез него. Той говори и чрез недоразвитите но по друг начин. Чрез омразата. Само така ще се справите с противоречията. Не казвам да вярвате в това, но сами ще опитате истинността на моите думи. Всички са минали през пътя на омразата и любовта и вие ще минете по същия път. Казваш. А ще мисля както искам. Не можеш да мислиш както искаш. Това значи не можеш да мислиш без очи, през които минава светлината. Не можеш да слушаш без уши, през които възприемаш звука. Не можеш да възприемаш уханието. Без носа. Всички се нуждаете от орган на зрението, на обонянието и на слуха. Не можеш да възприемаш храната си без остата. Обаче остата изпълнява едновременно няколко служби. Тя изпитва вкуса, занимава се с храненето, дишането и сговора. Някой от вас се разговаря, че не ги обичам. Значи трябва да ги обичам. Защо? Защото съм от развитите. Ако не ви обичам, ще ви причиня зло. Аз разбирам какво означават вашите думи, но те трябва да отговарят на действителността. Като казвате, че не ви обичам, излиза, че съм от недоразвитите. Тогава аз трябва да ви мразя. Други казват, учителят не ни мрази. Щом не ви мразя, трябва да ви обичам. Среден път няма. Аз не мога да бъда безразличен. Или ще мразия, или ще обичам. Трябва да имам вяра или безверие. Трябва да обичам или истината, или лъжата. Едно от двете. Аз се спирам върху любовта, истината и доброто. С тях се занимавам. Занимавайте се и вие с тези въпроси. А това дали ви обичат или не, оставете на страна. Какво означават думите, че този или е си не ви обича? Ти отиваш при един богат човек. Той непременно трябва да те нахрани. Това показва, че те обича. Щом не те нахрани, той те изпраща при друг богат човек. Значи и не те обича. Затова те праща на друго място. Не. Дойдеш ли веднъж в дома ми? Аз трябва да те нахраня. Нищо повече. Че съм заед, че нямам време. Нищо не ме оправдава. Щом обичам някого, непременно трябва да му направя една услуга. Според мен най-важната работа е любовта. Няма по-важна работа от нея. Дойдеш ли при мене? Аз трябва да ти сложа да се нахраниш или да задоволя една от твоите нужди. Това, което ти сам не можеш да направиш, аз трябва да ти го направя. След това, свободно можеш да тръгнеш на път. И онзи, при когато отиваш, също е богат. И той трябва да те нахрани и да ти услужи. Така ще пътуваш от една станция до друга, докато един ден и ти се установиш на едно място и станеш от развитите. Тогава и в твоята станция ще спират пътници. Едно искам да ви дам. Да мислите върху идеята за Бог. Тя е недостъпна. Даже свети и велики адепти, като дойдат до нея, изпадат в голямо противоречие. Някои свети изчитат, че Бог ги е забравил. И Христос, като се намери на кръста, извика: Господи, защо си ме оставил? Това са думи, които излязоха от устата на Исус, човека. Той каза това, което беше на сърцето му. Не е лесно да бъдеш прикован на кръста, а отдолу да се гаврят и казват, Нали си син Божий? Слез от кръста. Щом не може сам да си помогнеш, ти си един самозванец. Христос мълчи, търпи и не може да каже, че те са на крив път. Да слезе от кръста не може. Да. Онзи, с когото работи, не е там. Най-после Христос обърна погледа си вътре в себе си и там намери Господа. Тогава въздъхна и каза Господи, в Твоите ръце предавам Духа си. Така Христос намери истината. Хората търсят истината и я намират по два начина – външен и вътрешен. Като дойдеш до вътрешния начин, там ще падаш и ставаш, ще те разпъват на кръст, ще те бият, ще се гаврят с тебе. Ти ще бъдеш прикован на кръста, отдолу ще викат – «Радвай се, царю израелски!» Христос понесе, понесе тези страдания със смирение – затова на третия ден възкръсна. Той каза, онзи, чиято любов познавам. Неблаговоли в тези изпитания и страдания, да бъде Неговата воля. Така Христос разреши своите големи противоречи. Всеки ще ги разреши по-своему. Не искам да ви говоря за страданията. Те не могат да се обичат. Обаче аз искам зад страданията да виждате любовта. Каквото и страдание да ви дойде. Знайте, че то е времен. Зад него е любовта. Щом го минете, кажете си. Благодаря Господи, че лесно се освободих. Радвай се, че, че чрез страданията придобиваш любовта. Мисли за онзи, който бдиза твоята душа. Мисли за великата Божия любов. Ако не познаваш Божията любов, нищо не разбираш. Един ден, когато останеш сам, от всички изоставен, когато се срещнеш лице с лице с самотията, тогава ще познаеш силата си. Много пъти ще изпадаш в това положение, ще падаш и като най-после намериш истината и разрешиш въпроса. Тази година дошла с новия сняг показва, че страданията са спрели хората в пътя им и те не знаят какво да правят. Пътят им е задръстен, поради което едни други се блъскат и пречат на свободното движение. Неразбирането между хората показва, че в мислите и чувствата им е станало задръстване. Работете усилено тази година върху себе си да придобиете вътрешно богатство. Това се отнася до недоразвитите, до уния, които се оплакват от циромашията. Те трябва да се справят с външния свят. Например. Срещаш един свой брат, очакваш да те поздрави, но той не те поздравява. Искаш да ти се усмихне, но той не ти се усмихва. Защо? Братът го няма. Колата му виждаш, но той не е там. Той е дал под наем колата си, друг я кара. Той е направил услуга на някого, дал колата си под найем. Този, който седи в колата, не те познава, затова не те поздравява, нито се усмихва. Като видите, че братът е на колата, тогава очаквайте да ви поздрави и да ви се усмихне. Как ще ви поздрави онзи, който спи? Аз съм виждал мои близки, които спят, не ме виждат, не ме поздравяват. Тогава аз оставам бележка със следното съдържание. Минах край твоя дом, но ти беше заед с важна работа. Отивам си. Друг път ще дойда да те видя. Следователно. Срещни си своя брат или приятел, който не те поздравява. Ще знаеш, че той е заед с важна работа. И тъй, ако питате какво се съдържа в името на Христа, казвам. Христос изразява словото на любовта. Няма по-велико нещо от любовта. Тя разрешава всички въпроси. Щом разбереш любовта и я приложиш, ти придобиваш и истината. Това значи да бъдеш свободен, да правиш всичко, каквото желаеш. Твоите желания трябва да бъдат в съгласие с Божиите закони. Да обичаш значи да изпълняваш волята Божия и да си в съгласие с всички добри хора, служители на Бога. Желая всички да бъдете добри служители на Бога. Сега не искам да давам празни обещания, че всичко ще се оправи изведнъж. Какво разбирате под думите – всичко ще се оправи? Когато жадният стигне до извора – всичко ще се оправи. Когато гладният се върне у дома си и намери топъл кляп – всичко ще се оправи. Когато бедният се събуди от сън и види, че слънцето е изгряло и светлината влиза в стаята му, всичко ще се оправи. Желая всички да се върнете от дома си и да намерите топлия хляб. И блудният син се върна при баща си. Той имаше по-голям брат, който остана при баща си да работи. Младият брат взе богатството от баща си и тръгна за чужбина, там да живее свободно по своя воля. В края на кращата той изхарчи всичко и като усиромаша каза, трябва да се върна при баща си. Обеднях, защото не изпълних Божията воля. Той осъзна, че върви в кривия път. Желанието му да се върне при баща си и да работи като един от слугите му беше неговата придобивка. Той се смири. Големия брат, като видя радостта на баща си, разсърди се и не взе участие в угощението. Бащата трябваше да уговаря големия си син да вземе участие в радостта за връщането на по-малкия му брат. Той казваше... Брат ти бе мъртъв и оживя, загубен бе и се намери. Трябва ли да бъдеш толкова егоист, като знаеш, че всичкото ми богатство е твое. Прояви любовта си сега. Така се изпита любовта на двамата братя. Работете върху себе си да събудите доброто вложено във вас. Човек представлява едновременно и младия брат, който изял и изпил богатството си, и големия, който работи на баща си и е придобил голямо богатство. Двамата брати идват от две страни с различни придобивки. Малкият брат се връща смирен с пробудено съзнание, а големия горд и недоволен. В края на кращата двамата братия съзнават положението си и се примиряват. Трябва ли детето да се сърди на баща си? Един ден то ще отстъпи, ще се откаже от своето разбиране, но добре е това да бъде по-рано. Желая всички да бъдете развити от добрите служители на Бог. Не казвам, че ангелите и светиите ви обичат. Казвам, Господ ви обича. Той ви е изпратил на земята, мисли за вас, грижи се за вас и ви обича. Не се съмнявайте в Неговата любов. Той ще ви изведе на добър край. По какъв начин ще стане това, не е ваша работа. Каквито и да са вашите възгледи, оставете ги на страна. Мислете както искате, право е това, което прилагате. Не коригирайте божествените работи. Аз мисля така. Как мислиш ти не е важно. Важно е как стават нещата. Както стават, това е най-добре. Сега ще излезем вън да направим само шесте упражнения. Мислехте да направим и останалите, но времето пречи. Не сте всички юнаци да играете упражненията с музика. Поздравявам ви с новата година. Годината на Божията любов. Цялата година е Божия. Бъдете радостни. И весели. Бесета от учителя Държана пред Общия окултен клас на 22 март 1933 г. София.